Oman yut'i illaha wa rasoolahu faqad faz fawza n'azimah Ema ba'd Fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah Wa khaira al hadhi Hadhiu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa sharru al umuri muhdathatuhaa Wa kullu muhdathatin bid'ah Wa kullu bid'atun dhalala Wa kullu dhalalatin fin nare Nusum allahu nama dhruwer Tuna dhruwaisi chiritat natuj thaymin The natuj viproim Nusum allahu nama dhruwer që të gjithdo pun të ona të bëjve në përhirë të ti dhe mos bëjnë ato pun asë një piesë nërë kryesat nëse më lusim Allah në madhururët në embyllit gjithë me sinceritet Kërshë mësimi të retë në temën e kaderit Tema e mësimi të sotë mështë lojet e kaderit ose lojet e caktimit Dëflasim sot me lehen Allahus shërhanu e ta'ala për lojet e caktimit dhe do të bënë i dalimin ndërmi të lojeve të caktimit dhe shtyllove të caktimit, ose të kaderit. Sot mësimion bën pjesë, bën fjalë për lojet që ka të këtuar Allah subhanu të alet kaderit të cilat me janë tërgurë në kuran dhe në sunetin e profetis sallallahu sallam dhe kam folu për to të pare tanë se lefët dhe djetarët të mdhejë, si që dhe të shikoni vetë. Dhe Filoj me lojnë e parë Loj parë i caktimit Kaderit është kaderi, për kaderi për i përgjithshëm Kaderi i përgjithshëm I nësili ka përshirë është dëgjë Edhe kohë e këti kaderit është Pesë dhitë mi vjetë për parë Se të kryonë që i të toka Kjo kaderi ndodhët në Liber në lojnë mëhfud Që të bëquat plaka e rojtur Në këtë plakë Në shkruajtur është dëgjë Që ka tëktuar Allah subhan që do ndodhi e ka shkruar e të 50.000 vjetë për para se të kryojnë qëjtë të toka. Për nëjë thotë profetë, thotë profetë, sallallahu aleyhi sallam, në haditin që të rasmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiallahu anhu, e ka shkruar e të uraallahu subhanu wa ta'ala caktimin e kryesave për para se të kryojnë qëjtë të token 50.000 vjetë për para. E ka shkruar Saktimin e kryesave 5-10.000 vjetë për parë se të kryoj qëjtë të token edhe arështë i ti ishte mbi ujë Në më thë në këtë kohë kur lapsi shkruante këtë kohë kur falloj lapsi të shkruaj arështë i ti ishte mbi ujë Thotim në nënkejim Allah me shëroft Kjo hadith të rëgon që arështë i është kryuar për, për para lapsit Së përse djetarët në të qështë e ka në dy mendime Mendime parë është që arshi është krijuar përpara lapsit, kurse mendimi i dytë është që lapsi është krijes së parë. Edhe do vinë këto në disa hadithe, tregimi i lapsit që lapsi është e para krijesë, por qëllimi i këtyre haditheve është e para krijesë në lidhje me universin të cilin ne jetojmë, në të krijesat të cilat do shkruajë Allahu subhanallahu teala caktimin e tyre. Ndërsa arshi siç e pa në hadith është përpara Tyre kryeset Pështu që fillim, fillim i lapsit Ka të bëj me kryimin e Qejeve dhe tokës Dë më thonë është i pari në krasim e qejeve dhe tokën Jo i pari Absolut në lidhë me kryeset Gjithashtu Trasmetone Bu Daudi Radhi Allahu Anhu Rahimu Allah Nga Bu Hafs Shami Se obatës Musamit Radhi Allahu Anhu i thot djallit vet O djallim Nuk e për të gjetur shijen e besimit dhe e sa ta dish, ta dish dhe më hëndi shë sigurt, që shdoj gjë që të ka goditur të, nuk mund të ka bond të, të godisët dikë tjetër. Edhe shdoj gjë që nuk të ka goditur të, nuk mund të godisët të ty. Fëllë kam të gjuar profetin së në Allah nën selem, se ka thënë, e para e gjë që ka kryuar Allah është lapsi, edhe i tha të shkruaj. Tha qëfar të shkruaj, o Zotë? Tha shkruaj të saktimin e shdoj gjë e dhe rë ditën e gjykimitë.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 Edhe u thot njerëzve që ishte për rreth, "Më ulni se ishe shtrirë." Dhe u ulin. Dhe si i, i thotë djalë im, "Ti nuk e fortë të shjuar besimin derisa ta dish në mënyrë të sigurt. Ta dish në mënyrë të sigurt besimin e kaderit, do të jesh i sigurt në besimin e kaderit në mirë dhe të keq." I thash, "O baba im, e ku ta di un se ç'është kaderi mirë dhe i keq?" I thata, "Ta dish se çdo gjë që nuk të ka goditur ty, ndonëse ka shkuar te dikush tjetër, nuk kishte për të të goditur, por ndë ai u largu prej teje. Edhe çdo gjë që ka goditur ty, nuk kishte për të të gëmuar, do të thoni është shkruar për ty. I thotë se kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi se ka thënë e para gjë që ka krijuar Allah subhanuhu teala është lapsi, më pas i tha ti shkruaj edhe ai shkruajti që në atë moment. Do të thoni kjo është ajo që më interesonte nga hadithi. Edhe ai shkruajti që në atë moment deri do dhe të shkruajti çdo gjë që do ndodhi deri ditën e kemetit edhe i thotë të djalim në setif des duke mos e besuar të gjë ke përtyrë në zjarë edhe këj gjëgjë shkruaj i ti lapsi në lojë i mahfud këj është kaderi pa në i thotë transmiton ibn Wahab në zëngjirën të i transmitimit po Usamit, në një transmitim tjetër të dhënjit i hadith u thotë thot, të të të shpis të i ma thirë në djalin të mëtu në mëndën që po vdiste sepse dëshiroi ti thematë diçka. Dhe i thot ka tën profetit sallallahu alejhi wasallam, gjë e parë që krijuaj Allahu subhanahu wa taala, prej krijesave do ti ishte lapsi dhe i tha atij, shkruaj. I tha o zot çfarë shkruaj? Fashkruaj kaderin. Në këtë transmetim thuhet, shkruaj kaderin dhe më pas profeti sallallahu alejhi wasallam, se kush nuk e bëson kaderin e mirë dhe të keq, ka për të digur te Allahu subhanahu wa taala më zjarr. Qëhtu që Kjoj që shkryet i lapsi, në momentin e par që e kryo loj dhe urdhëroj e të, kjoj është kaderi i të gjithë kryesave deri i ditë në gjukimit. Transmetot nga blëhem në Abbas e radhejallahu anhu, dhe kjoj është një argument tjeter, që vërteton këtë loj të kaderit, i cilështë loj i par i caktimit, thot isha mrabë për profetit s.a.s. i dit, ishte ullur në, në dheve, mrabë për tje dhe thot odial, unë do të mësoj disa f Ruaje Allahu që të ruajë ty. Ruaje Allahu që ta dëgjojnë ta gjeshtë atë për para teje, kur të njëje. Kur ti kërkosh, kërkoj vetëm Allahut. Kur të kërkosh ndihmë, kërkoj vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe dië se i gjithë umeti, të gjithë njerëzit, sikur të mlidhen që të të bëjnë ti dobë për diçka, nuk të bëjnë dot dobë vetëm se për atë gjë që e ka shkruar Allahu për ty. Dhe sikur të mlidhen që të të bëjnë ti dëm, nuk të bëjnë dot të të dëm vetëm sepor atë gjë që ka shkruar Allahu subhanahu teala për ty janë ngritur lapsat dhe janë tharflet. Do të thotë marr në këtë hadithin profetit sallallahu alajhi wasallam që çdo gjë ka mbrojur. Çdo gjë e mirë ose e keqe që do të vi ty është shkruar, prandaj thotë është ngritur lapsi dhe është tharfleta për ikohën. Gjithashtu, ta hadithë transmeton Tirmidhiu hadith i sakt, gjithashtu transmeton nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, i thash profetit sallallahu alajhi wasallam o i dur Hurajra Allahut Unë jem një djali ri Edhe kam fri për vetën time Se mos bje në imorilitet Edhe nuk gjej mundësi për të mërtuar Dhe më thëni kërkonde për rritë osem që të bënte Ate që ne gjumë gjumë shive tredje Që mos këtë e pshfare Edhe të përfejtë oselem heshti Pasta e përsërit e përsëri E i përsëri heshti Pasta e përsërit e për, për, për, për herë të tredje E i përsëri heshti Dhe sa në fundë fare më tha O e buhurera Laps është ardhmën që kam q�mëruar çdo gjë që do ta veprosh ti, prandaj nda shtridhun, dashmëso utrim. Në çdo gjë që dë e ka shkruar Allahu që ti do ta veprosh, do ta veprosh atë. Nëse ka shkruar Allahu të bësh humoritet, do ta bësh. Nëse ka shkruar që i dëroruhesh për di, dëroruhesh për di. Edhe shpjegimi këtu ardhitë do vi më mbrapsht inshallah në temën e ardhmë. Ktu që ndimi jon është të tregojmë që çdo gjë është shkruar, prandaj thotë është thar lapsi. Do të thonë u ngrit çdo gjë kam mburuar shkruetur prej kohësh. Gjithashtu transmeton Abu Dawud al-Tajalisi se shkon hi person iqsili qëtë jizid ibn Abimarim al-Saluli mbaqashen i shkop tëkë Hasan al-Basri dhe jithot O, Abu Sa'id më të rëgohë për fjallën në Allah suhanu wa ta'ala më asabë min mësibet në fëllë ardhe në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në fëllë në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 Këto këto caktimin i përgjithshëm apo i veçantë për një person të veçantë. Ai sa vdot njeriu e merr dhe shkopin që e merr, e merr me caktimin e Allahut subhanuhu teala. Ai i thot ky personin që pyet, Popashallahu na shtuaj, edhe të shkopin që un kam dorë thot, nuk kishte nevojë për të dhe e morr atot. Ai tash i thot nuk ridot patan. E i thot Hasenia nuk e shikon pra, kjo është për caktimin e Allahut subhanuhu teala. Edhe dietarët kanë rënë disa mendimi në lidhje me shpjegimin e jetit në fund fare ku thot Për para se të kërëjmë atë Ku këthehet fjala atë Disa kanë thënë që thot, Se Allah thënë në në këta jet Dhe shdo fatkisi që bije në tokë Që bije, shdo fatkisi Që bije në tokë Ose në vetët tua ja e kemi, dhe, Ajo ndodhë në liber për para se të kërëjmë atë Për para se të kërëjmë vetët tua ja Për para se të kërëjmë tokën Për para se të kërëjmë fatkisin Tre mendime, edhe Ibnul Qayyim thotë që qëllimi është para se të krijojmë të gjitha këto. Domthonjë që ky traktim i Allahut subhanuhu teala është një traktim i cili përfshin të gjitha këto dhe dhënë që, këtë saktimi, të ala, është përpara të gjitha këtyre në kohë. Transmeton Ibn Uhaib se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Ngjëja e parë që krijoi Allahu subhanuhu teala për krijesave të ti tij ishte lapsi, dhe i tha ti shkruaj, dhe i shkruajti çdo gjë që do të ndodhen në dhunja deri ditën e gjykimit, edhe kur të vitit të gjykimit" do bashkohet ky libër me librin e punëve që kanë vepruar njerëzit dhe nuk bie në kontradikt, nuk ka kontradiktë me tyre as sa në një shkollë të vetme. Megjithëse ky si transmetim është i dobët, e Ibn Mesudi, por kuptimi i tij përgjithësisht është sakt, është vërtetuar në hadithe të tjera të sakta. Transmeton Abdulllah ibn Amr se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi krijesat në njërsirë" Edhe u hodhja e, e tyre prej dritës së Tij. Qoftë Allah subhanahu wa taala i krijoi krijesat në një errësirë. Edhe u hodhja e tyre prej dritës së Tij. Edhe atë person, të cilin e ka peri drita e Tij ather, drita e Tij ather, ai është i udhëzuar dhe do udhzohet. Edhe atë që nuk e ka peri dritë Allahu ather, nuk ka burto udhëzuar. Edhe thot Abdullah ibn Amr, në marrimin e këtij hadithit, hadithit do të thotë mbasimoron hadithi vazhdon në një fjalë tjetër thot, prandaj po po të them do transmetuese pra pa ne po të them që lapsi është tar për çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Ta të transmetoni Muhamedi dashi hadithit saktë. Këtu ne tha hadith flitet do të thonë që udhëzimi i gjithë është për Allah subhanallahu teala dhe ai udhzon ose i hum krijesa do vinë një temë veçantë inshallah me lenin Allahut për çështën e udhëzimit dhe humbjes se çfarë takon krijesa në lidhje me këtë çështje dhe kujt takon udhëzimi dhe humbja në të vërtetë edhe a është padëlictisë që Allah subhanallahu teala do që ul zonja njerëz ndoshta sa ti nuk ju udhëzon normalisht në, nuk është adoleshi dhe do të tregojmë te të inshallah mësime të arëshme. Për të enzimën tu tregohet traktimi i parë për këtë arsye domosdoshmë për mund të ha ditë këtu. Ndërsa traktimi i dytë është traktimi edhe ky gjithashtu është një traktim i hershëm, është kur krijon kur krijoi Allahu subhanahu wa taala Ademin alayhis salam. Edhe ky quhet domosdoshmë traktimi i jetës gjithashtu dhe ndryshe quhet traktimi i i momentit kur i është marrë njerëzve besa për besimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky është çka kemi dyt. Transmetohet nga Aliu radhiyallahu anhu se ka thënë, "Ishim një në Bëkia, një xenaze në Baqia, ju e dini gjithë Baqia që është varreza e Madinisë, dhe erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u ul, u ul në këtë vend dhe ulën edhe meta gjithashtu. Uli kokën e tij, mori një shkop dhe poi binte poi binte tokës me shkop, më pas tha, në njëri "Për çdo njeri për yush, dhe për çdo kush tjetër." është shkruar vendi i ti tij në xhenet ose në xhenem. Është shkruar thotë vendi i tij në xhenet ose në xhenem. Është shkruar që do jetë fitimtar, apo det i humbur në botën tjetër. Edhe atëherë thotë një person oj dërgojë Allahut, atëri më ather në bazë të librit që shkruajtur dhe ta lëm punën, i tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ai që është për njerëz që do jetë për të lumturve, që ka shkruar Allah që do jetë për të lumturve, do shkojë të bëj punën e atyri që do jetë i lumtur. Edhe dhe ai që do jet prej të humburve në botën tjetër do humbin fitoren dhe do jetë në shkautorun e xhenem, ai do shkojë dhe do shkoj bëj punën e atyre njerëjve që janë të humbur. Më pas tregoi profeti sallallahu alajhi wasallam fjalën e Allahut subhanuhu te ala fa man aata wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassil liyusra. Fot, dhe ai i cili jep, do tregoj të devotshëm dhe e bëson të mirën, domethënë la ilaha illa Allah, dhe dhe ne do t'i lehtësojmë ti të lehtëm Në dërsa, o amër me më bëkhile ustagëna, o këtë dhe me bilhusna, në sa i cili të rëgojt kopratës dhe i panevojshën për të vërtetën, dhe e mohën të mirë, fjellajle lëlloha dhe besimin të, ne do t'i lehtësoj me t'i të vështirën. Në një trasmetim thuet, punoni, në të të këti hadithët punoni, se është dëkujt do t'i lehtësojt. Atyri që dhejnë të lumëtur në hiret, do t'i lehtësojt për të bër datyrë që dein të shkatëruar në heret do të lehtësohet për bër punët e shkatëruara dhe ti e shikon dhe vend dynja. në vend dyja. Çdo kujt, çdo njerëzit, çdo njeriu i është lehtësuar diçka. Ty si besimtar të lehtësuar punë e mirë, do ti kët lehtë të bën atë. Në një kohë e një të punë të cilin ti e bën, po të pyetësh mos besimtar thotë shumë e vështirë nuk e bëj dot. Ndërkohë ata bëjnë punë shumë të vështira çështë dynjaje, të cilat ti nuk i bën dot. Nuk i bën dot sepse je besimtar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 a janë të ditur, të njohur, ku shënë bënorë të gjenetit dhe bënorë të gjehnemit? Tha po. Tha atëherë, përse punojnë, a të që punojnë? Tha profetis S.A.S. në gjithë kujtë do t'i lehtësovët, për atë që shkryuar. Në saroni qëllim, jo në këtyrë hadithet dhe është të regojmë, caktimin e parë, caktimin që është i hershëm, caktimin dutë në basë, caktimin që ndodhët në, lohë më hf Kur tobo flasim për ne dhe u pyet Profet sallallahu alajhum se a dihen mbarorët e xhenedit të xhehenemit. Po po dihen, nuk janë të shkuetur që përpara. Hadith është mutafun alaih dhe në një transmetim thuhet, çdo kush punon për atë që është krijuar, kush kriuar djehnem, kjo është krijuar për xhehenem, krye është pjesëjimi, por nuk është hadith. Kush është krijuar për xhehenem do punën punën e xhehenemit dhe kush është krijuar për xhenet do punën punën e të xhenetit. Transmetohet gjithashtu nga Ebu Luiswed Ebu Aswad ed-Du'ali. Po më tha Omar ibn Husain është nzonsi ti. Çmendim ke për punën që bëjnë njerëzit sot, a janë shkruajtorë përto, a janë këto punë ndëshkruajtorë përto, do janë shkruajtur që më parë që ato do të veprojnë apo po ato po punojnë në bazë të urdhërave që i ka dhënë profesorëme autorë që punoni dhe nuk kanë qënd shkruajtur më parë. I thot, i them Umerani, i thot Umeranit Abu al-Asad al-Du'ali, përkundër se ata punojnë për atë që është shkruajtur që më parë për ta, që do të punojnë Edhe më thot atëherë, a nuk është kjo gjë pa drejtësi? Thot atëherë, në bulesë dueli, u tremb më shumë përse fjalë dhe i thash, çdo gjë është krijimi i Allahut dhe është në dorën e tij. Domethënë që ka për qëllim që Allahu vepron krejtësisht atë çfarë doë, megjithëse nuk ka të kriza të krijesat Allahut, nuk ka të veprimet e Allahut fundamentale pa drejtësi, siç do do t'rregojmë shon si më të, të artshme. Edhe më tha të mëshiroft Allahu, nuk desha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 të këfjallë Allahu s.w. U nëfsi u ma sëwaha, fa alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Thë dëbetot Allahu në shpirtën njëjut, edhe në kryimin e ti, e thot Allahu ja ka inspiruar të keqin dhe të mirën. Në më hëndë, ja ka inspiruar të keqin dhe të mirën, të mirën. Sepse shdo kushë që është kryuar për dishka, të shka, dhe të inspiruar të ajo që për të si në shkryuar. Hadit tjetër është, që vërdeton këtë pik, � Trasmeton nga Abdullah ibn Amr ibn Al-As Radhi Allahu anhu Tho doli profetis sënë Allahu a.s. Të këne një dit Dhe në dorën e ti kishtë 2 libra Po të në dorën e ti kishtë 2 libra E ku flitë për të 2 libra Në mënë e në libra e real Se në base gubët e, e humbura Filojnë dhe bëjnë të vijime Dhe thonë një po mësë ka pas përshëllim 2 libra 2 gjëra tjera Ose 2 fjal ose Në mënë gjëra shpjegimet pa, pa vler 2 libra si shka thë Edhe u thot Aedini ju se çan këto dy libra, i them nuk e, i themi nuk e di mua dërguar Allah vetëm nëse na tregon ti. Edhe thot për atë që kishte dorë në dorën e tij të djathtë, ky është një libër për zotit të botrave, te barekohu te ala, në të ndodhen emrat e banorëve të xhenetit, emrat e popullorëve të tyre, të fisëve të tyre, i kam mbushur të gjithë, as nuk shtohen më dhe as nuk paksohen. Në ndo pak, në të libër ndodhen edhe emrët atyre të, të cilët dëjmë për banorëve të gjenetit për jush. Në ndodhen në të libër. Gjithashtu, fapele të libër në të cilë e kishën ndorë në majtë, këj është një libër për i Zotit Botrave, në të janë emrët e banorëve të, të gjenetit, emrët e popolarëve të të të fisëve të të tërë, i ka të gjith, as nuk shtohen, nuk të të të të të të të të të të të të t në ditën e sotme, nëse Allahu mos sa më për banorët e xhenemit, edhe në ditën e pe pe të edhe në ditë sotme, edhe mos kët pernesh asnjë për atë dh që hyn në xhenem, edhe atë, pëvezin, ojë, Fellows, atë punajmë, të që ti rrezik i njef, një shkruetur i marrë detyre, prej banorëve të xhenemit, atë libër është mbyllur, është zhbulosur përfundimisht deri në gjykimin. Edhe atëherë pyesin banorët e dërgur i Allahut, atëherë pse punojmë? Përderisa çështja po s'ka mbaruar, që nga zhbulosur përkohsh për çfarë punojmë? Sot profeti sallallahu selam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 dhe ai personin që njihet për banorët e xhenemit do të mbyllet rutina punën e banorëve të xhenemit, çordolloi punën e bën përpara. Pastaj e mbështolli dorën kështu profetit sallallahu alejhi dhe selam dhe u tha, "Ka mbaruar zoti juaj për çështjet krije e krijesave." Mopas e hapi dorën e tij të diat në të gjithë forma dhe tha, "Një grup në xhenet" dhe hapi dorën e tij të majtë në të gjithë forma dhe tha, "Një grup në xhenem." Hadithën e transmeton Tirmidhiu, hadith i saktë. Këra ditë jeshu të regon për caktimin që ka vendosur Allah s.a. të kryesave për para se të kryo jeto. Të sënëton hakim nga Ubej ibn Ka'b, r.a. Në fjallë në Allah s.a. O i dhe këdha rabbu kemi në bëni adëm me dhuhurim dhërrijet e hum të dhe kur mori zotë jotë prej bivet a demit, prej kurrizit e tyre, pasarëzit e tyre o ashëhëdo ma la më fusihim dhe u tha tërë dëshmoni kundër vetëve të uja, dëshmoni që unë një zote vetëm Thot Ubej ibn Nukab i mështolli allohës muhanë të ale të gjithë kryesat atë dit i mështolli të gjithë kryesat që dhe jenë dhe ditën e gjukimit u tha tërë formën e tyre u amundësoj tërë të flasin edhe të folin edhe u mori tërë besën e u tha dëshmoni kundër vetëve të uja që unë jëmë zote ju e e thon të gjitë dëshmuam që në moston ditën e gjykimit ne ishim të shkujdesur dhe nuk e dinim të gjë. Që ti je një zot i vetëm dhe ti vetëm ti ti ti meriton ta adurosh. Dhe u thot Allahu subhanahu wa taala të gjithë krijesave, un po vendos dëshmitar kundër jush 700 jetë, 70 tokat. Edhe gjithashtu baba juaj Ademi dëshmon kundër jush që të më i i gjykimit, në moston ditën e gjykimit ne nuk e dinim të gjë ose nisim nisim të shkujdesur. Prandaj mos më, më bëni mua shok. Edhe për këtë gjionë du të dërgojë për fetët e mi Që ty kujtoj një uve për besën time Këtë gjitha shfjallë edhe më thënë uvejim në kabit Dhe du të zbës juve libërët e mi Edhe thandë gjithë në të dëshmuam Që ti e një zotë i vetëm I vetëm një adhuruar Nuk ka zotë i tyra, të përveshteje Edhe atëherë Tho të shikojnë babaj në tyre Ademin e Lejtë Selam Edhe Ademin e Lejtë Selam shikojnë dërta T Dhe u thot, i thot Allahu subhanu wa ta'ala O zot, përse nuk i bërë kriyesat, e kriesat E duat gjithin saj I thot Allahu subhanu wa ta'ala O adem, unë dëshnu në duat Që të falenderohem I thot o adem, unë duat që të falenderohem Gjithashtu Të rësmetohen të të rëmidhiju Nga buhur e rëdhe Allah anhu Se profetis sallallahu aleyhi sallim Ka thënë, kur krijo Allahu subhanu wa ta'ala, ademin aleyhi sallam I fshiu kur rizim edhe doli prekuritët e ti të gjithë kërjesat që do të kriojë Allahus M.T. dhe dhër ditin e gjukimit në formën e milingonëve të vogla edhe vendosë Allahus M.T. në sute shtë njërë për tyre dritë edhe i para qita ta për para Ademit A.S. edhe i tha Ademit A.S. Allahu Allah, ku shën ta? Tha këta e në pas ardhe si pas ardhe si së të tu dhe dhë ditin gjukimit edhe shikon dhe rëto Ademi Alayhiselam një person që i pëlqen drita e tij. Ai i thotë O Zot kush e's kë? I thotë Allah subhanuhu teala ky është djali hot, pyrët, i jot Daudi Alayhiselam. Dhe e pyet Ademi Alayhiselam i thotë Allah sa është jeta e tij? I thotë Allah subhanuhu teala jeta e tij është 60 vjet. Atëri thotë Ademi Alayhiselam O Allah shtoj jeten e tij 40 vjet në jetë thot, Allah, jetën, nga jetën, nga jeta ime. I thotë Allah subhanuhu teala ato do shkruhet, do vulozohet dhe nuk ndryshohet më. Ed atë kur mbaron jeta e Ademit alayhiselam, i jep me neguj vdekjes për të marrë shpirtin. I thotë Ademit alayhiselam ka ngelur 40 vjet. I thotë me neguj vdekjes, a nuk e ke dhuruar ato ndjallit të Davudit? Foth, nuk e kam dhuruar. Foth, profet pa selam, mohoj Ademi, mohoj ummetit ti. ti. Haru ti. ti. të tij, mohoj pas mohoj pasardhësit të tij. Harroi Ademi, haron pasardhësit të tij. Gaboi Ademi, gabon edhe pasardhësit e tij. Këtë a ditë rregohet që Allah subhanahu taala e caktuar për çdo kënd, një jetë në të, se do jetojë, ndërta ishte edhe Daudi alayhis salam, edhe kush do jetojë për këtyre? Dhe tyre, kush do jeta që do jetojnë deri ditën e gjykimit? Edhe ky caktim domun ke të bëjmë me këtë kohë, në të nxirin në të cilën një nxori Allahu subhanahu wa taala, i nxori Allahu nga kurrizja e Demit alayhis salam. Transmetohet nga Ishaq ibn Rahawi, ashtu më tonë zinxhiri i transmetimit nga Hisham ibn Hakim ibn Muhizam, se një person thot o dërguar i allahut pse po punojmë po punojmë për diçka që ështëacaktuar dhe i thot profetit sallallahu selam ullahu subhanahu wa taala kur i nzori pasaran se dohemi prej kurrezit të ti, tij u, kër, u kërkoi atyre që të dëshmoin për veten e tyre kundër vetë tyre për dëshminë e vërtetë që allahush një më pas më pas i mori ata me duar të tij thaa këta janë për xhenet dhe këta janë për xhehenem u pasot i morën ata me duart e tij, edhe ata djallët i futin në xhenet dhe të tjerët i futi faktarën për në xhenem. Banorët e xhenedit do të lehtësohet për të bërë punën e banorëve të xhenedit, ndër ato që janë për në xhenem do të lehtësohet bëjnë punën e atyre që janë për në xhenem. Donë të thënë që ky caktim me xheneton e xhenemin e krijesave ka ndodhur në këtë moment dhe ky caktim i dytë ka ndodhur në, në momentin kur Allah subhanahu wa taala i nxjerr krijesat nga Kuriza dhe imit alayhisalam transmetohet nga Abi Nusra se një për shokut e profetit sallallahu alejhi dhe selam që i thoshin e bu Abdulah e vizitojnë shokut e tij edhe gjen duke qar. Dhe i thon pse qan? Thot kam dëgjuar profetin sallallahu alejhi dhe selam se ka thënë Allahu subhanahu wa taala Allahu i madhëruar ka mbledhur në dorën e tij të djathtë ata që janë për xhenet dhe ka thënë këta janë për këtë dhe ata që janë për xhenem në dorën tjetër dhe u ka thon këta jam për këtë. Dhe nuk e di un se për cilit grup do jam dhe paundaj çaj. Treqojeni në Kaimi el-Juziye në librin e vet Shafa ulilin që kë kë ajëti kurnor që mëndonim sipër O dhe hadharabuke min bani adami dhuhurim gjithashtu dhe hadith i kanë treguar kanë treguar për këtë përcaktimin e parë për këtë caktim caktim të hershëm që ka vendosur Allah subhanahu taala për krijesat sigurisht sa ka treguar për argumentin që u ka tërgurë Allah kresave ti, që gjithë ato e njohin në natyre në tyre, që ka vetëm një zot, për në edhe njeri u kur ndijet në ngusht, dhe i to vetëm Allah duke të thënë o zot në shpëto, o zot në dimo, në i kohë që këtë, këtë gjenë din, din të gjithë, edhe pse nuk e kanë mësuar atë në bërshkolla, e gjithë kjo sepse Allah subhanët tale u a ka hedhur atë në të moment kërë mori besën, e zemër të tyre njohin e Kemi një të që tjetër në lidhe me këtë dytë saktimet e mësi për me Për të musulmënduar dhe mund që është për deletësi Saktimet Allahus për në të alë Me gjithë se këtë qështë dë vimë vete Por të përmëndim në një shkatë vogël në lidhe me hadithin që dë vjoj Të smetot në e burej radhe Allahan hu Se profetis sënë Allahus sëllem këthën Dialogon Ademi a.s. me Musa a.s. Dhe i thot Musa o Adem Ti e baba i jonë në asht rrovën edhe në nzorrën nga Xheneti. I thotë Ademulajihislam, ti je Musa që të zgjodhi Allahu subhanahu teala për fjalën e tij, ta shkruajte Tauratin me dorën e tij. Apo më çorton mua për diçka që ka caktuar Allahu subhanahu teala për mua për pasën e kriojë mua 40 vjet? Apo më çorton apo më çorton mua ti për diçka që ka caktuar Allahu 40 vjet për pasën e kriojë mua? Edhe i thotë thot profetit sallallahu alajhi Më hënë bënë gjykimin dhe me të këti dialogu së kushështë në të vërtet, thot, edhe mundi Ademi Musën. Tërherë, e mundi Ademi Musën. E mundi Ademi Musën. Në një trasmetin thot, e ka shkuaj të, ur të uratin me dorën e ti. Ta ka shkuaj të, ur të uratin me dorën e ti. Në një trasmetin dhe thot, dialogon Ademi dhe Musën a.s. Edhe mundi Ademi Musën a.s. Ai i thot mu, i thot Musa, o Adem, ti je i humb me njerëzit dhe i nzorrata për injhenetin. Ai i thot Ademulej selam, ti je Musa që i dhuroi Allahu dinë çdo gjë dhe e zgjodhi atë mbi të njerëzve për librin e tij. I tha po. I tha, "Am, am qorton ti mua për diçka që kishe shkruaru Allahu për mua, përpara se të krijonte?" Në një transmetim tjetër thuhet që ndialogon Adem i dhe Musa alayhiselam tek Zoti i tyre. Dhe e munda dëmi Musa i thot Musa alay salam ti je ademi që ka krijuar Allahu me dorën e tij i ka fryrë ti shpirtin për shpirtin e ti do të thonë për shpirtin e ti do të thonë Allahu për qëllimin e shpirtit e ti do të thonë sistemi i shpirtit të Allahut ose dëvei Allahut është krijes e ti të qëllimin shpirtin e ti do të thonë është krijes Allahu subhanahu taala dhe i urdhëroi me lajke dhe të tarën sërsh dhe ty të vendoset ty në xhenet më pasot i hoqe dhe i zbrite njërzën në gjeneti për shkak të gabimit që bërë. Një thotë edhemi e lejë sëlam, ti e musa që e zhjo dhe allohu për shpallin e ti dhe për fjalin e ti. Të dha ty plakat në cilat kishte shpigim për shdojgjë, të afrojë ty dhe të foli nga afër. E pyët është edhemi e lejë sëlam musën, ti a e ke gjetur në librin që dha allohu të ratin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 Caktuar për mua 40 vjet përpara se krijohem unë. Do të thon 40 vjet që kishte shkruar Allahu Tauratin, jo se është caktim tjetër që 40 40 përpara. Do thënë kishte qellim Tauratin, por në e pyetin fillimfare kur e ka shkruar Allahu Tauratin? I thotë Tauratin e ka shkruar 40 vjet para se të krijohet ju për dhe a dhem. Atëherë do ti ke lexuar Tauratin e Allahut thotë dhe kundëstoi Allahu kundëstoi adhemi Allahu subhanahu taala tha po. Atësim çfarë do të ndihmua pa për diçka që e ka shkruar Allahu për mua 40 vjet përpara se të krijojë mua. Në thot, profetës salem dhe e mundi Ademi Musa në dhe i selam Edhe një transmitit i e thot E mundi Ademi Musa në dhe i thot Musa Ti e që nëndzore prej gjenetit Me përshat të gjuna fitë tëndë Që bërë Hadith e shësak, trasmeton Bukhari dhe muslimi Dhe Ky hadith normalisht në më thënë në, është kërtuar në shumë grupët humbra Projektyre i ka në qenë dhe mua të zilet Si Ebu, Ebu Aliel Gjubaj Edhe të që kanë në të korë në të D Thonë këta të më të më të zilët Sikur këjë hadith të jeti sakt Do të thot Që nuk kanë vlerë profetësit e profetëve Sepse si pas tyre Si pas këtyre Këjë hadith është argument Parëtatë cilë thonë Bënqat duash Sepse që shkujtu me kadere E këtë do të thot Që nuk ka nevoj që ti zbëtosh Ligjet e profetëve Si pas atyre Po kërë nuk është e vërtet Kërë është humbje atyre Sepse këjë hadith ë Kamën dakord, domthonj, gjithë detartë islami që është në disa është e bukuriu të muslimimit. Është një shumë i njohur, nuk ka arsye që të kundërshtohet fare, vetëm se problemi është që ata nuk e kuptojnë, nuk e kanë kuptuar traditën siç duhat. Dhe kshu që ndron me të gjithë njerëzit të cilët vendosin për veten e tyre disa lloj kushtesh ose bazash jo të marra nga Kurani dhe Suneti, e këto në thellëndimin i çojnë ti thonër gjë vërtet. Prandaj thotim mqeim çdo kush që vendos një bazë ose një rregull, i cili sa kam vendosur sallallahu blasë dërguar i tij, ka për ta çuar këtë rregull atë domosdoshmërisht në humbie. Kurse besimtarët e vërtetë që janë portë Allah i Allahut dhe dërguar i tij, nuk vendosin asnjë kusht, asnjë shtyllë, asnjë rregull veçantë. Përkundez i rregullave të tyre, rregullit tyre kryesor është Kurani dhe Suneti. Ata hecen me të si të urdhroi ai njëzën karën kontra ditë në shpegimin e këtyre, këti haditi dhe, dhe më thënë ajo ajka të qështë sepse dhe vajtë dhe shumë vonë ajka të qështë të është se shka të reguar dhe më thënë ibnën ka ime dhe ka të reguar këtë këtë le shpegimi gjithështë të nga profesorit ibnën të imia thot, ademën a.s. nuk e mori ka derin si argument për gjunafin që bëri por e mori ka derin si argument për fakisi që ura edhe dihet q njeriut i lejohet ta përdorë kadencën e argumentit për një faktësi që i vije, ndërsa për gjënave nuk i lejohet. Dhe tregon një lloj shpjegimi i munun qaim gjithashtu thotë që përdorimi i kadencës së argumentit vlen në disa momente dhe nuk vlen në disa momente tjera. Bëhet për gjunafet, gjunaf, thot për gjënave, kur ti bën një gjënaf, thot kur ti bën një gjënaf lejohet ta përdorësh kadencën argument, e argumentit kur ti je penduar nga gjëna. Kur ti je penduar nga gjëna dhe nuk ka ngelur gjë tjetër vetëm se mundon që ti i dorëzohesh ose që të kontaktoresh Allahu edhe pse i ti e i shqetësuar dhe të vjen tur për Allahu për gjunat që ke bër, thua që ishte shkruar për Allahu për mua, edhe dobitë e kësaj gjeje do vini inshallah më brapa, sepse Allahu s'po na lë cakton gjunat për njerëzit, do ta rrugojmë inshallah me sinëtarshmë, nënin Allahu subhanallahu. E rëndësishme është që kur njeriu është penduar për gjunafit, atëherë mund ta marrë ka derëse argument për atë gjunafi që kanë, se sepse është provë është ushtues fatisipër njeriu që bën gjunaf. Dhe kur kur njeriu kupton të lloj gjëje, edhe kjo gjë nuk ka kaluar dhe i shpëndur për ti, i lejohet atij që të përdori ka derën si argument. Ndërsa, nëse ai është duke bërë gjunaf në këtë moment ose do ta bën në të ardhmen, nuk i lejohet të përdori ka derën si argument për të justifikuar gjunaftet e tij. Dhe për ne, Allahu subhanetala i ka çortuar të gjitha ato të cilët janë argumentuar me anë të kadrerit për shirëku që ka bërë, për gjunafet që ka më bërë, sepse ata nuk u penduan për gjunafet të të tëre, për e përdojnë në kader njësë argument që këto i kështë të aktuar allohë për nërë të tërë u lejohë të i bëjnë të lëgjerë. Për nërë dhe allohë për nërë të ali kundështonë në ta në, kuran, në disa jetër kërënore dhe do vinë shashpikimi të tërë më mbrapa. Kështë që thot, ibnul Qajim, thot, është i qortuar në moment për gabimin që bën, atë nuk ka justifikim ka deri. Dhe nëse qortimi i tij është larguar për gjërat që ka bër, atëherë mund ta përdori ka derin si argument. Në momentin kur njeriu bën gjinafin, ai qortohet për gabimin që ka bër, s'është përfunduar akoma. Prandaj nuk ka, nuk i lejohet ta përdori ka derin si argument. Kjo çështje do vinë inshallah në temë të tjera, sepse njerëz e përdorin ka derin në vend në vend të pavend në disa gabime që i bëjnë ata vetë e përdojnë kaderin e të tukë nuk duhet, një kohë që kaderin dhe më thënë, shë i përgjithëshëm, por nuk i leohet njërë të justifikohet, manë kaderin, përbër gjunafet, përbër gabimit e ti, për parës e të pëndohet për i tyre. Dhe lojë të rritit saktimit, tha më lojë parë, për saktimit që është bërë 50.000 vjetë për parës dhe kryon që edhe toka. Lojë dutit saktimit U mendi kur i nxori Allahu subhanahu wa taala krijesat nga kuriza dhemit alayhis salam dhe u mori tyre besën. Përcaktoi që këta janë për xhenet, këta janë për xhenem dhe jetën e tyre se do jetojnë. Dor tjerë ku treguohet se dhe Davidi alayhis salam kishte jetën 60 vjet më rrap. Kurse caktimin tretë dhe caktimin që i bëhet një krijesës riut në barkun e nanës. Transmetohet nga Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë çdo njeri për yush Kërë kërëjohet, kërëjohet, kërëjohet në losë, përën në të anë nëmbarku në në nësitot, i mditet kërimi ti nëmbarku në, në nësit për 20 dit, për 20 dit në fali. Dhe më thënë një pik për 20 dit, pas e bërë të alaka për 20 dit tjera. Më pas është mudhë dhe, të opmishë për 20 dit tjera. Më pas të thotë Profetë al-Salemi dërgojët ati me leku edhe i frynët i shpirtin edhe urdhërojët me leku pë te xhelën e, e tij, domethën në fundin e jetës së si sa do jetoj, të shkruaj punën e tij që do bëj në këtë dyllë dhe të shkruaj dhe përfundimin e tij ku do jetë në xhenet ose në xhenëm. Te profeti sallallahu selam parashëhën në dorën e të cilit të shpirti i im ndonjëherë për ju mban punën e banorëve të xhenedit derisa nuk ngjeren në mjetin e dhe me xhenet vetëm sa një parë krah. Atëherë thotë ndodhoi që ishte parashkruar në qaderi që ky është për banorët e xhenemit dhe bën punën e banorëve të xhenemit dhe hyn ta. Thot, ndërsa ndonjëri prej ushtot bën punën e banorëve të xhenemit, derisa nuk gjerën në mtingë dhe në xhenemit vetëm se një paragrah. Thot, atëherë ndodha që është shkruajtur, dhe është parë shkruar, jo parashikuar, por parashkruar, është shkruajtur përpara në libër, që ky është për banorët e xhenetit dhe bën punën e banorëve të xhenetit dhe hyn ta. Hadithu muttafaqun alay gjithë gjithë të rësmetohet nga hodhejfëm në usejd se profetës ka thënë, hynë me leku tek një riu kër e ish nutfaj, kër është pike vogëllë akoma në bazi stabilizohet në mitër në në nës kër e ish 20 ditës ose 25, 25 ditës edhe i thotë o zotë në më të kaditë i parë të regohet 120 ditë kërse të këtë ditë të regohet 20 ose 25 do dhe do të regohet mishallah se qëfar dmthën lidhë kanë këto dy e bashkë me njëri tjetrën dhe nuk kanë nuk kanë kontradikt në mënyrë fare. 40 ose 45 ditë. Ai i thot O Zot, a doje ti lumtur apo do jeti i çka trruar në xhenem? Dhe do shkruan, e shkruan me riku të lëgjëri. I thot O Zot, ndër të mashkull apo femër? Dhe e shkruan, O Zot punët e ti, e xhelën e ti, riskun e ti, në mëpaso paloset këto flet. Gjithashtu transmetohet nga Amir ibn Wathila se ka dëgjuar Bilal ibn Usudin radhiyallahu anhu thot është katëruar dhe në xhenem do jetë ai person i cili është shkruajtur i tillë që në barkun e nënës së tij edhe i lumtur është ai i cili merr këshill për të tjerëve dhe merr mësim për të tjerëve. Edhe shkon ky amin Nuadhi tek një person tjetër për shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam, do cilën e quajnë Hudhayf ibn Usajd al-Ghifari. Dhe ai i tregon të lëgjë dhe i mund të kishë dëgjuar për Apoloninun e Saudit dhe i thotë si ka mundësi që një person të jetë në xhehenem pa punuar asnjë punë. Edhe i thotë ky sahabi, pse çuditesh për këtë gjë? Kam dëgjuar profetën sallallahu alajhi wasallam se ka thënë kur kjo pikë u ishte ndodhur në barkun e nënës, kalon 42 ditë, dërgon Allahu subhanahu wa taala melekun i cili i jep formën, i jep dëgjimin, shikimin, lëkurën, mishin, kockat dhe pastaj thotë meleku o Zot Cfarë do jetë mashkull apo femër? Dhe vendos Allahu Subhanu Teala çfarë dëshiron ai dhe shkon meleku. Më pas thot, o Zot, sa do jetë jeta e tij? Dhe vendos Allahu Subhanu Teala dhe shkon meleku. Më pas thot, o Zot, kush jetë rrisku i tij? Dhe cakton Allahu Subhanu Teala çfarë dëshiron dhe shkon meleku. Më pas e merr librin në dorën e tij meleku dhe nuk shtohen të as nuk paksohen. Do të thon vetëm se me lejin Allahu Subhanu Teala Në një transmitin tjetër Thuet Që kjo pikë që ndronë 20 dit ujë Që ndronë 20 dit në baku në në, në nës Pas e i vjen me leku Për të kryuar atë Dhe i thot O Zot, a dhe jetë mashkolla po femër Kur tjetë 20 dit Që i vjen me leku, i thot dhe jetë mashkolla po femër Dhe vendon se lohu e bën mashkolla po femë Si që dëshore në i Në pas e thot, o Zot, dhe jetë i regullt Apo jo i regullt dhe vendos Allahu subhanahu wa taala atë që dëshiron, mbas së dodhë Zot çfarë rrisu do ket, sa do jetojë, edhe a do jetë përmbulohet në xhenet ose në xhehenem. Në një transmetim tjetër thuhet që Allahu subhanahu wa taala vendos një melek të veçantë i cili kujdeset për krijesën në barkun në e nënës me lenin Allahu subhanahu wa taala. E anesi radiyallahu anhu transmeton se profeti sallallahu alajhi wa sallam ka thënë, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në barkun në e në nënës një fëmijë i cili ka vendosën në barëku në nënës një melek, i cili kujtesë për fëmijen, edhe thot, o Zot, është pik uj, o Zot u bë, u bë alaka, pasetot mudga, edhe nëse dëshiron që ta kryoj, e pyëtë Allah më shponën e qëfar do bëhet, adhe e të marë shkallë po femër, e qëfar e gjelit do ketë, dhe e shkuan të gjitha këto, që kura e ishtë në barëku në nënës. Thot, të regon në ebu Dawudi, Allah më shirof në Mujahid, Në fjallënë Allah s.w.t. O kulle insan në në zemna o ta i rahu fi unë qihë. Dhe shdo njëri u thot i kemi vendosur atine një libur një qafu në ti. Thotë Mujahid, këll iber i vendosët të mjesë që kur qërë në mëjë në kullind thot i vendosët dhe shkujt u në më ta a dherit përbërnohër gjenet o së të gjëhnemit. Trasmetot nga Ubejb në Kaab dhe të hadith të rrasmetot në Bukharidh dhe të cilin e vrao Xhidhri alayhis salam thot profeti sallallahu alaihi dhe sallam që shkruajtur ishte vulosur te kollau që ishte qafir momenti kur vulos ishte vulosur dhe ishte qafir do dhe do t'i humbe prindërit e tij nëse drejtonte kështu tregon domthonjë që ky traktim është përpara se ai të titonte mund të pasë një traktim përpara se të titojë njëri dhe përpara se fillojë jetën e tij gjithashtu transmeton muslimi nga Aisha radhiyallahu anha se thot vdiçi fëmijë prej ensarve Dhe thash, lumë si këjë fëmi, zokë për izojve të gjenetit, nuk ka punuar keqë dhe ase ka ka për të keqën. E më thëta, Prof. Salim, më basën dhe gjithjetër, a ishe. Allahu Suhajnë tala ka kryuar për gjenetin banor, dhe ta janë banor të gjenetit qënë në kurrizin e babalarve të tyre. Më thënë që ka shkrujtur, më thënë që ka maruar shdojgja. Dhe nuk bje këjë hadith në kondradit me hadithin që të regohet se profetesorin ka parë Ibrahimin alayhisalam dhe rreth ishin fëmijë, fëmijët mushrikëve në xhenet. Para syve se ata që ishin në xhenet ishin shkulptur për xhenet sepse Allah e dinte se po po jetonin siçfarë do punonin. Ndërsa këta tjërët, të tjerët, të cilët do vinin për xhenem edhe pse janë fëmijë, e di Allah se siçfarë do punonin ata, sepse edhe pse nuk kanë punuar në të dhunja. Kështu që djegë do han ditët kanë rënë dakord përacaktimin e njerëzit, taktimin rrezikut të tij, të, ti, të jetës së tij profundimit i Xhenot se Xhenhem që në barkun në në e nënës. Dhe ka rënë në kontradikt këto hendite, pamë në jashtëme, ka rënë në kontradikt në caktimin se koh, ditës, kur është kjo kohë, a kur është 40 ditësh apo kur është 120 ditësh. Libri Nun Kayim thotë që to janë dy caktime në barkun e nënës. Faktin një parë aty kur caktuohet dhe gjinia e fëmisë do jetë mashull apo femër, bëhet kur është 40 ditësh dhe caktimi 2 është ku e i tjetë 120 ditës. Jënë 2 caktime, dhe të dyja e në të cakta, si shën të regurën për hadithë, i pari bëhet nga meleku i cili ku i deset për fëmije në barku në nënës, ku se i dyti bëhet nga meleku i cili i frynë në shpirtin fëmijes në barku në nënës. Kështu që këtë dyja e në të cakta, dhe nuk ka kondërdin në mëndëme tyre, si që vutëre vetë. Dhe caktimi 4 është c Për të gjithë, thotë Allahu S.H.T. në surën dhukhan, në filim, thotë hamim u al kitab il mubim. Thotë hamim, pasha libir në qartë, inna, fi mubarak, inna kunna atënë, në zëllna u filajlet i mubarak, ete inna kuna mundhirim. Thotë ne kemi zëvëritur atëm në i natë të begatshme, ne jemi parlemëruz, ne parlemëruz, ne parlemëruz në njeriun, e parlemëruz në allohë njeriun ma dhe kuranit për profondimin e keqë që ka në të të që nuk i binden, liberit Allahu S.H.T. Allah subhanahu wa taala kemi zbritur tani një natë beqajtshme pot fiha yufra pokulun amin hakim leten dahet çdo çështje e urt. Do thënë kjo natë ka një veçori që s'ekas në natë të tjerë vitet, në të ndahet, përcaktohet çdo çështje që do të ndodhi gjatë gjithë vitit. Amra min indina inna kunna murselin, kjo është një urdhër për nehat Allah subhanahu wa taala, ne i kemi dërguar këtë gjë. Dhe kjo natë në mënyrë të sigurt është nata e Kadrit. Sepse Allahu Subhanuhu Taala foth inzalehu fi lajlatil qadr, dërgoi për Kur'anin, ne kemi zbritur atë natën e Qadrit, kështu që, që një natë beqajshme, për të cilën ka thënë Allahu Subhanuhu Taala në surën Duha që e ka zbritur Kur'anin në këtë natë beqajshme, dhe këtë natë ndahen çështjet. Kjo është një natë në për cilin ka thënë ne kemi zbritur atë natën e Qadrit, kështu që kjo natë beqajshme që është natën e Qadrit, dhe kjo është natë e Qadrit të cilën e njohin muslimanët si natën që është në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Natën, zaktohet çdo gjë që do ndodhi gjatë gjithë vitit, deri vitin që do vijë. Po ne i transmetonë sajedimin Xhubejri, Allahu mëshiroft, thotë, natën e Kadrit u jepet leh haxhinve, do shkruan emrat e tyre dhe emrat e popullarëve të tyre, ajse nuk shtohen, nuk paksohen më. Atë natë shkuan se kush do bëj haxh, kush nuk do bëj haxh, pirandës që janë haxh, që ne nuk do shkëjnë haxh. Natën e Kadrit. Edhe sho transmetohet se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 sa këtonë punë në tyre që të bëjnë dhe, dhe riskën në tyre deri në momentin e arë dhe senatës 4-të vidin tjetër. I dhe shëtë trasmetohet nga imë në abasi se ka thënë shkruhet në këtë natë në atë kadërit, shkruhet prej libërit lohë më hafodhë, qëfar të ndodhë jetë gjithë vitit, jetë vdekje, shi, aisa dhe hajjitot, do shkruhen, do bëj hajjj filani dhe filani dhe filani. Nga imë në abasi. I dhe shëtë Rahimehullah se ka thën ti e shikon personin duke hecur në tregje dhe ai është shkruar natën e Kadrit që këto vit do vdes. Gjithashtu ka thën Mukatin, Rahimehullah, sa ka thon Allah, Allah subhanahu wa taala natën e Kadrit çështjen e gjithë vitit në vendet e tij që ka krijuar Allahs pornata dhe në robrit e tij, domethënë në krijesat e tij deri në momentin e natës së Kadrit vitit që do vijë. Që është e tjëllë, trasmetonu, um, më thënë dhe më nga të tjerë, po i bimë shkurtë më që më zgjatëm shumë, kurse saktimi pestë, është saktimi ditorë, për të gjithë ka thënë Allah s.w.t. jes e luhu men fi sëmërati val ardhe kulle jomin hua fi shanë, dhe përësi në të, dhe i kërkojnë Allah s.w.t. Që ka në qirë, që ka në tokë, i lutënë Allah dhe i kërkojnë ati thënë Allah në jepë, që ka në q Çdo dit ai është në një çështje, është në çështje, domethënë që kryen gjëra. Dhe ka shpjeguar dietarët kuptimin e këtij ajetit. Po për çështjeve të tjera që i, i jep ihet disa disa krijesave, dhe i vdes disa të tjerë, furnizon disa të tjerë, ndalon disa të tjerë, ndihmon disa të tjerë, ngre disa të tjerë lart, disa i poshtron, disa i lërgon nga një tkëqiet, disa i shuron, disa u disa u përgjigjet për lutjet që bëjnë ata, disa u jep, disa u përnon pendimin disa u rgon procesit, disa u fal gjunavët e Murad. Ky është shtatimi ditor dhe caktimi i parë është shtatimi vjetor. Për para këtij ishte caktimi i jetës që bëhet në barkun në e nënës. Caktimi tjetër ishte caktimi i jetës që është bërë në momentin kur ka marrë Allahu besën gjithë krijesave, ndërsa caktimi i parë është caktimi që është bërë 50000 vjet përpara se krijojnë qejit të tokës. Në përgjithësi më shumë se kemi kishin fatish disa gjëra për t'rëguar, por shkurtimisht kjo është ideja e këtyre caktimeve, ato janë në 5 caktime. Faktikisht dietarët, jo të gjithë kanë qenë dakord për numrin e llojeve të caktimeve. Disa kanë përmendur vetëm 4, duke e anashkaluar caktimin e dytë, i cili është bërë ë në momentin kur ka marrë lavën krijesave, por siç e vutë edhe vetë, ne përmendëm argumente për të gjë ndarë, më më më dhe këto lloji ndarë që të shoqërohom me disa dietarë për këtyre është debim ulkaimelduzie. Ka të rëguar që pesën lojët e saktimit Dhe këtu kemi në qështje Kjo qështje për fundim tarë Në lidhe me temën e sotme Për të ambjullur temën e sotme Në lidhe me të saktimet Ju keni ledzuar gjithë Që Allah usuarën të arën dhe në Kuran Jem hëllohu ma jesha u juthbit U indhe hu umul kitab Për të fshinë Allah qëfar të dëshirojt dhe vendos Dhe aji ka umul kitab Mështë që shlohën mëhfud Dhe gjithashtu ka th sigurisht dëshiron që ti shtohet risku, ti shtohet edhe atij të të vizitoj taprimet të ti. Nikoj që në thandë tani përmendun gjithu caktime, pesë lloi caktime, të gjitha me urtësinë Allahut i kanë ndarë në pesë lloje me urtësinë ti, jo e tij, jo çdo gjë ka logjikë njerëzore, e të gjitha tregojnë që çdo gjë ka mbrojur. Atë ç'kuptim ka ajeti që thot Allahu se kuran ta fshin Allahu çfarë dëshiron dhe vendos e gjithë ato ndodhen prapot në lohim mahfudut Allahu subhanahu wa taala. Ato që i fshihen dhe i vendos, gjithashtu, gjende profet sulaimani që ka thënë se si njeriu i shtohet jeta duke vizituar të afërmit dhe shtohet gjithashtu rrisku. Gjithashtu, në dietare po të shikosh se këy a jetë por anorç përmendëm. Ka treguarim për i nuk e thiri, mendimet e dietarëve ka përmendur një periturë mendime në shpjegimin e tij të është që tu qëllimi kur thotë Allah subhanahu dhe fshin Allah çfarë dëshiron dhe vendos, domthonjë që disa caktime fshi një caktim dhe vendosin një caktim tjetër. Jo sepse Allah nuk e dinë të të gjë pa më urtsinë e Tij e ka bërë që disa caktimet fshihen, disa mos shihen. Me urtsinë e Tij. Mbas do na vijnë këto gjëra më brapa inshallah nëse jemi të ardhshme për të treguar disa dobi të këtyre gjërave. Dhe disa projektore kemi treguar dhe ku kemi folur për emrin Allahu el-Aleemul el Aleemul Allam. El el çfarë do bie ka kamu usfondtare kander saktimi në dy lloje, caktim të lvizshëm dhe të palvizshëm. Dhe ky domethënë është nëse ti ushtrohelbi i kësaj çështje, që caktimi ndahet në dy lloje, saktimi ndryshueshëm dhe i pa ndryshueshëm. Edhe kur flitet me edin kur anor qallahu fshin dhe vendos, qëllimi është për caktimin e ndryshueshëm. Ne pasojmë fund fare thotë dhe tek domthonë vaji ka laf mahfud umul kitab, në cilin ndonë çdo gjë përfundimtare ndër ky është statimi pandryshueshëm. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam fot personit i ndalohet, më thonë i ndalohet risku për shkak të një gjunafi që e vepron ai. Nikojë që ritu është shkruajtur për Allahu subhanahu wa taala. I ndalohet risku thotë për shkak të një gjunafi që vepron ai. Fot profeti sallallahu alajhi wasallam vazhdon në vazhdim dhe nuk ka gjë që e thënë ka dorëmbaps për veç lutjes. Dhe asgjë nuk e shton jetën vetëm se bamirësia. U ofrom bamirsia dhe vizita e afërmëve gjithashtu është për bamirsisë. Gjithashtu, pas mëtoni hadithin e sakt se profeti sallallohu alajhihu ka thënë që vizita e afërmëve shton jetën. Dhe një hadith tjetër sakt po ashtu gjithashtu thotë që lutja dhe zaktimi takojnë qiejll, takojnë në mes qiejllit e tokës edhe luftojnë kundu dërë dhe luftojnë kundër njëri-tjetrës derdën gjykimit. Mbahet fjalë domthonjë që kush është më fort nëse takimi është me një force duaje, bie ndok, në do nëse lutesh më u fuqishme, ëndalon saktimin. Të gjitha këto flasin për të saktimin e ndryshueshëm. Do saktimi ndryshueshëm tek dietaret për të saktimin që ndodhen në duart e melajëve, siç janë për saktimin në jetës, ose saktimin jetor, ose saktimin ditor, këtu që kur flasim për këto hadithe që shtohet jeta në lutër isku, bëhet çel për saktimin që ndodhet tek melajët, ndërsa te kollosur pranë Tala është do gjërë shkrujtur Profundimtare Pa ne kanë të reguar djetarës Ibn Tejmije Ose Ibn Hajar Eskalani Shkurtimisht për themi Kanë të reguar që e gjeli Në thënë një Profundimi jetës Njën dy Njerëj është Profunduar Kurse tjetër është I më varur Në diçka I profunduar i është a i që në dhe nohi më këfud Në të është shkrujtë Profundimisht Ti dhe jetosh Në gjashtë dhe, dhe jetë v Kurse i që është i kufizuar, i kuqëzuar që i ndodhet tek me like-et, kjo domethënë është një prodobive, domunë që në të vërtetë ka derinë i thellë, përfundimtar, djepet përfundim të Allahu subhanahu wa taala. Dhe me like-et dinë që ky person me kaqç jetën, por çesë bën këto lë veprimi, sot Allahu shtoni dhe kaq. Domethënë thotë thotim në Haxh, i thuat për shembull me Lekut, jetë këti njeriu është 100 në vjet nëse ky viziton ta ahmetit, edhe nëse nuk i viziton e viziton ata është 60 vjet. Dhe Mleke nuk e dinë nëse ky do të vizitoj ta ahmetit apo jo. Vetëm se në lëhë mahfudë shkojtë përfundimtarja që ky person do të vizitoj ta ahmetit e tjetër përfundimisht do jetë që ky do jeton 100 vjet dhe do vdesë në këtë momentin që ka shkruar Allahu subhanallahu teala përfundimisht. E njëjta 60 me riskun, e njëjta 60 me të gjitha çështjet që ka caktuar Allahu subhanallahu teala. Nëse ka deri thonë datë në dy lloje, ka deri ndryshueshëm dhe për tarja, e pa ndryshueshëm. Përfundimtarja e pakushtëzuar është ajo që ndodhet në Loh mahfudh, kurse e kushtëzuara është ajo që ndodhet në duart e Melajkëve. Dhe ky është kuptimi i hadithit që ka thënë Paigjoso sallam, shtohet jeta, shtohet risku, pak shtohet risku, në loh bëhet fjalë për atë lloj zaktimi që ndodhet tek Melajkët, jo për atë që ndodhet në Loh mahfudh sepse në të është profundimi i shdoj gjehe, pa ne e lohu shumë hanë talë ko ka tërguar në jetë, thot, jem hën lohu ma isha o ju thbit, thot, fshinë lohu qëfar dëshiroj dhe vendos, thot, dë fundfarë, ua im dhe umul kitab, të dhe të të gjë ka tërguar dhe im në Abbasë, thot, fshinë qëfar doj dhe vendos në ato që ndodhen të kme laiket, dhe të kaj përfundimi i shdoj të saktimi, dhe vula i shdoj të saktimi ndod Më kaj që mbjullim simit nësotëm, në, në falin për zjatën, Allah u shpërremi një rëdi dhe për të gjimin.